دغه ورا تهریان په لاس کې ورسره د اور لمبي وي راتل مشرې کرخنه براور چې دل واپس به ور دي دل نه به او د قران زوړم تاسو دې چې قران نه پیرې چې کله سهار شو نو پولیس د دې چې زمماړه اډو کې وګوري چې اډو کې نشتاو کنه تبرک وکړي کې وایلي چې وی نو دې ناس ته شیخ احمد دړوخ جوړ ناس دې پکا له جڑاګ ناس دی پولیس ورته وی دا تکړه راغلی ورته څه کېدل تا وتا څه دې کار اوسه ایمانو وایخه وی نیر بو ته لبا چا لا چې با چا لے ته وی بچا ورته دا ته څنګه اونه سوځي دیو څنګه تا ډوکی پاتې نو شو غوخه دل سنگو نه وړي مشيخ احمد ورته وی منګ لا الله یو کتاب را نیګهلې قرآن او دا قرآن چې موږ کله وایو نو موږ له پیریاں نشی راتلې پیریاں موږ تڅنی شیولې پیریاں ته مشرک باندې ختکی یو مشرک عقیده تبا کوي هغه باندې کی نه کله کلا موږ تڅنی شیولې نو باچا اور توی صحیدا تبلې میاش ته سارشه موږ به تا بیا نه وکاو او داغه جزيري ته بدهولو کبل هم یاش که تا بچ پاتی شوی نمان کول مسلمانان که گو اسلام راوڑو بس اغوی خدا تجارتیم کهو او پاتی شانتا لا نوڑا چه بیا کل آغا ورز رانانو بیده ناوڑا او پولیسوڈولی که واچهو او آغا جزیری تیویڑا چه کلی کینو ولتا دیتی را روان شده زانا بیا کر خطاب کرده او دس اکلی ده او قرآ شورو چې کله شپیننی مې توهې ده پیریان را د هکر کله هغوی افظ غورځېږي د نه شي را دی دله سبا چېې ده او سار را خته دغه یم ک پیریانو یو چغ وواله چېشیخد ډیر طببع دی رالوکه زلم د را سرهو جززیره د را نه خللا سکه دی کې زمنږه ډیره ګټه او ډره پیداوه او لال او چې غی چې سارشه پولیس رااله دی بیا وروږ جوړ ویلو باچاळा باچا یوخه کلمہ راته وایا د باچا نوما maharaja هغه ورته وی کلمہ راته وایا د ورته کلمہ ویلا او هغه وی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ویلا هغه باچا ځله نو شیخ احمد کې خاوه د زمان شیخ احمد مندي هغه جزیره باندې اوهات جمعه جوړ کو او جمعه د مسجد شیخ احمد نوميخي خو دو موږ د هغه وښنه مسلمانان شي په 2 مسابه 2 مه کې او دا زمونږ تاریخ دی د مسلمانانو ابن بطوطه حیران شاغوي خا ابن بطوطه د په افغانستان کې و کاله قزاوت هم کړی و الته وادم کړیو فوټول دنیا د کتل و انذار تپوس کړو دا پیرياني دا شان خلک گمراه کی کله کله کله کله به یو قبر نشغله وکړه چې بل قبر نه ورځي دا د فار چې دا د خلکو ګندګي چې وګوره کنه شیطان یو به سره خبرې کوي دی یو بل سره رابط دی د سې پټې له تار باندې څنګه چې مونږ سره دا موبایل دی نو د سې سره دا چې موبایل دی نه دا شغلې یو ځینو کې ته شي بل له دا خبرې کوي دا د پیریاني شیطانانی د خلکو د اخیدي ګندګولو د فار کله کله دا شکار کوي اودا ډیر تریتي داسي کلا کلا په زناور بانده کینه او داغا مازغه گیر کی چه مازغه نو بیا بیاتینش اخلاسه ده زمونږ استاز فرمایلوی شیخ القرآن رحمت اللہ علیه حسین علی رحمت اللہ علیه سرشاگر دو اول تا یو سره او داغا او خوب آغا بانده سچلشه او زگونه غرزول حسین علی رحمت اللہ علیه یو تعلیب ورولی که او اشعب ورش اللہ حل اولا قوت تاب الله شناوی برا تختی دل ز بل بل کل او زګونې غورځول ی رې دلته رحمت الله له دې اعلان شا چې څنګه ری لاړ ناغه شروع وکه شیخ رحمت الله له یوځونډه پروت هغه را وږیسته او دی وکړه شوندو لا حول ولا قوه الا بالله کیه گزارې ولورکه بس هغه سمودري ده چې سمودري ده د موهار نیو نیو کیه نو به پاسو به کی نو به پاسو ورغه ته بیا چا کاری ولورکه را تاریکه مالک کیواله وېداوال وېدا سره چللې وېداز ته په مزغوبانه شیطان نه ستو مزغې نه وریم دا وړ چرته عقیده گندې او دا وړه عقیده کې راغلې چې دی اوف د بابا د دربار پانی خوللې لیدونه مشیطان پیناز د بابا را پاسیبل ودیرال لیونه کډې ده. ده بابا ما با نه د د نه لري لا هاله ولا قوت د چی او پاسی دي خو شیکل حقیقت دا وی کې د توحید ولا هاله ولا قوت دي زناور لدی په شپړه باندې په سرب باندې نودریږي با لا هاله ولا قوت په ډبور په سر نودریږي با ولا هاله ولا قوت چې واستاقدم د توحیدی وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا منګ په داغستیو او منګ غانې تیته ورسېدو قال انارو ویلا ور مسوا کوم زیستاسو نه خالدین زیامن شپې پدی کې الا ماشاء الله مگر اچو غوړی الله نو زاپو لځی چی ان ربک یقینن رستا حکیم علیم حکمت والا پوی وی وکذالک دا ورنګینو علی بعد ظالمین اور عباد الاسلام ان بازن تا بې ما کار وینسي بون باه سوای چدوي کوي يا ما شرل جني اي تولګي د پيرانو ول اين سي د بانديان ولم يا تجو رسولون ايا نذراغلي تاس يروونکي د رسولنا مراد تل منذرين دي يروونکي من کوم استاذ نه يا بیانو عليكم بيانول تاس باندې يا دې وَيُنْزِرُونَكُمْ يَرُوْ لَيْهِ تَاسُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا دَ مُلَاقَات دَوْرَى إِسْتَاسُ نَشِرَهَا قالوا اي دو شهدنا قوائو منگا على انفسنا بخفلو ذانونو وغردهم الحياة الدنيا دوکا کرو دیل راجون د دنیا وشهدوا على انفسهم قوائو بخفلو ذانونو بانده انهم كانوا كافرين دا دې وجهنااش نه بر ر سا لیکل خو راله کوون کې د کللو بل من په زل انبانېه غونه اودن کې داغې بنا قپه مجلوي کابی نهور او رالیږلی اودي الله نه را لږل ن عزار زلو بیا مو بیایا مووا واده الله غ دا عل کې چ بر کوم کالو بالاله ځ مقللي سم الله ورکی دی اب الله د خبرو دپار را لږ چې غواده ور سره کومه شوي ده چاغورته یاده ک د خلکو ده چې د زلم نې خبر کې چې دا زلم د ګورې ې خلاف کول بزل من په زلم انبانیوان واغافیونه اوسیدون کې دغې بنا خبره والیکل لین د جااتو هریله درجی دي م مع میلو دا دنا چ کړی دي وما رب وکانه د رستا بغالی نه خبره اما یا ملوندا سنا چې دیګې وربکل غنی ورستاب پروارے زر رحمان خوند مهرباني یې ان یا شا کو غاری زیب کوم لري به تاسو د زما کې د مخنا و یاستخلی بو اباد من بعد کوم رست تاسو ما یا شا هر چې غاری الله بنور را وی کتاب تاسو دین خدمت نه کوي کما ان شا کوم لکه چې پیدا کړی می تاسو من ذریه ت قوم من دا نه د کوم بلنا دا سی بل یو قوم پیدا کوم آی په د الله د دل خدمتو کې این نماز توادو نلا ات یک نن نه چې واده کولې شته سره د وانه دا و ما هم توم بیمو تاسو چې زګون کې الله لاله یا قوم از ما قومه عمل ولا مکانت کوما عمل کوي په خپل خیال این یا وینځه عمل کوي کې ما د بیان زو بیان کوه تاسو چې څه کله به ترازو نه کوي هغه کوي پس او پتا لمونازر ریش په به شي منطقونه نه هو عاقبت دار زه ریش په هغه د پارا الدار انجام د نجات د اخرته د دا انجام پته بلګي انه لا یبلغ الظالمون شان بعد ان كمي ابي ظالمان ظالمون وجالوا لله غير الذي لا پارا مما سرى من الحرس دا سناجي بلګري د پسلنا ولا نام وساروي نصیب ابن بره وقال هو اي هاذا لله داد الله دې دا د زامن په ګمان ده دوی کې وا هاذا لشرک اينه داد ابن بره خوندان زمونږ د پاره ني پسل کې درخه مقرره کړی دا, دا بابا پون مون چې دا په با بابا ننګر لليګم دا د بابا مون جو وران ولا ساروي د غشان مقرري چې دا مقرر د بابا د دربار وما كان للا شركائهم نقمش ربراه خاوندانو ده ديو فلا يسلو الى الله نغا نرسي الله تان وما كان للايا كمش ربال الله تاپارده فوه يسلو الى شركائهم نغا رسي دبراه خاوندانو ده ديو تان سا اما يحكمون بد ديغاشتوئه پسلئه كئي وكذلقا زينا لكثير من المشرقين دارنجي خيسته کرده ديروتاد مشرقانونا باطل اولادهم و جلد اولاد ده ده ده شرکاؤهم دبرئی خاوندانو ده دیلرا لیوردوهم ده ده ده پاراچی حلاکی دیلرا و لیل بیسوال این دین اوم ده ده پاراچی گرد که دی بانی دین ده ده ده اغا بچو لی اولاد تباو برباد که او داوی جون جن تباو برباد که اولاد تباو برباد که ده بابا پر نوم Haan, قربانی که داد بابا دنونده ننم ده پیرانو کرا Haan, که گوری اولال شی ندیر و خلق ور کرا جینکی اولی ویش داد بابا ده دا منجورانو شوی داد بابا من اختلا که خودیرالزوی را که ناغلور نبی ساروی جول که آغا به دا بابا دربار تولی گلا آغی سر بزلم که ده منجورانو بار سر ظلم کو زیادی با که ده آغی با پس روز او دا ظلم باو اغا مشهورو آقيا دنبیل صلاة و سلام دا پلار دا عبدالله چكلا دا عبدالمطالبو زامنوشو نيو باكي دا عبداللهو کشرو زيهو او لسم بچه باوی علالو دا بابا پنوم بانده نو چكلا اغاو شادير خيستمو دیر دیات نا عبدالمطالب پله وی منځاور ته ویلی چې زبر د پځې باندې لسخان در کما خدای بنا لاله دو دالالینه بچو منځاور ورته ویلی چې دازي خونی کیږي کی اس کو اچوا چی اس کې اچولې بیا د عبدالله د حلالي اس کراوتې دې ند بیا ری لید شي زبا لا سخان نور درګه ما خوشیدید د لالې نه بچي اغه ت بیا وی لري اس کو چا شي به اس کو چا ولري نبيات هغه ته لالې حکم راوته دي هغه اس راوته دي تقریبا چې سپېته ته خبره رسیدلې د وخانو خلق ورته مکه عبدالمطالبه تبا کېږي وای خیر دی چې عبدالله بچي بیا پکې چې کلا اټیاو تا خبره ورسې کې اټیا خان باندې په ځې باندې هلال کم خو بیا را اسکو د عبد الله راوتې دي خلک ورته وي عبدالمطالبہ تباہ کیږي دنیا تماشې راغلې ده دا هغه وی خیر دې پروانشتا غوښې دې بچي لسټ یو خان هغه په اسکی اګه ولې دي اګه جوړي او بیا و چې دا باندې لالکما د بابا باندې نصب وي غوښې دې بچي چې سل وخانې کلا د نلی زیده دو. نو کې کیا چولی وی نو دوخان و راوتی وی بیا نو دیر خوشحالی شورو شو چیز عبداللہ دا حلالی نبج شدی و جن نبی علیہ السلام ان فرمائی انا ابن الزبی حتین زوز زو وی زو دا آغا چائمہ اولاد دا آغا چائمہ شپاگ دوالو باین دا لالی حکم شیو اسمایل علیہ السلام باین دا لالی عبداللہ باین لالی حکم شیو او اس کی راوتی و زما عمر ده ده سره ده سره ده سره ده اشاره ده توا نرکوب توا شمان ده دینه نه یریگو زمان استاذ فرمایل و شیخ رحمت اللہ لے پنجاب کې او اولته یو سره و آغا خوزی تنوی چی دا زویران راکا زیده حسین پا نمبانی حلالوم وینی در ما اقاون ورطوی مکو اقا فا بگوری آرمان با و نه خ په کېږم او م کوارمان د کې سرمان دی نه کوم ک راله و دررکم درله چالوور سره اوځانې په چړهوي بناې حسین د حسین په نوم باند د قربان قبان کوئ مشرکان د دنیا نه لاړل لیور دوهم مولی بالی هندي نه هم چې حال کې دوی له دیینپ ګډ وډ ننم ډېې جین کوي هغه من او غلامانانی شويدي چې زارې خې. د پیرانو کاری او د وین زغونتا سره پور سره کی دا آزادي خځي سره دا شيري خځي او مسلمان خځي سره دا د وین دي زیات وین دي په شان سلو کی یو ظلم زیاتي ور سره کی خو خو خو دا د لپاره چې دین بګړ وړ کی ولو شاء الله ما فالو کفه خره د الله پر زور ایمان دا کار به نه وکړي دوی په زور مسلمانان کړی وي فزارهم پر دې لاره و ما يفترون اچ جوړي دی وقالوا هذه اناام دا ساروی دی وهر سنو فصل نه هجرون باندې پمنګ باندې لا یت موانه بخری دی لرا الا من شاءو مگر اسو چی زمنګه خوخوي بی زامهم کیدا کارونه په خپل ګمان باندې وانعام نو ساروی دی حرمت زورا چرابشي لا یذکورون اسم الله علیا چینه یاده نن د الله پاری باندي افتراءن علی دغه پارا چې جول کی د روغ په الله باندې سید جین سره چې بدل باور کیدل را دماغ قان یو ترون پاس باندې دې ته ځنه جوړي وقال وای دی ما فی بو تن هذ لنام آج په ګډول دې سارو کی خالصۃ نواذی دی ل ذکر پار د نو زمنګا و محرمه بی زمانگ نو حرام کله شي لريال ازواج نه په بیا نو زمونګه زمونږ خالي بادغه نکري او من بیا کړو خو ځله زبا شي شي نه ورکو د دې لپاره چلو لو یې نشي نن هم دا شي کوي چې نور ونی شي نو خا دا وي چې زوی میو شي نا ویل اول هله کلاس کې ورګي دې لپاره چې اول وی هله کوشي دا هغه خلقو رسمونو ته غورا هغه دې زماني رسمونو دا نزیننز دیری ومحرمنا لا ازواجنا وان یکم میتتان سې چې زنه په سلوه حرام کړیو سې په خو د باندې حرام کړیو وان یکم میتتان کچری مړه بوا مردار بوا قوم شی شرکان دی په پای کې څاندارانو وی راځي چې څو سړي ورته ګډ ورټ کینو مردار وې په شریکه کړه مزبوحه دې په شریکه نه خوړه خځې به ځان سره شریکولې سہی جن درې چې بدلاور کیدی لاره وسته هم د بیان نه لکه دی زمانه په پا خضبانه دیر سیتونه حرام کلل بنده کلل بی پا اوی بانه اغا جن دا خضیوال او داغا انسانیت اغیر پی بند کرده حرام کرده پی انهو حاکی منعالیمه یقنان دا الله حکمت والا پوئے وی قد خسر اللذین اپدائی سرات تاوانیان دیا کسان قتلو اولادهم شی قتلی کولا اقبل سفحان پا بیو قفتی آسرا بغیر علمین پا بی علمی اولاد تباو برباد که بی وقوف او بی علم دی زکه تباو برباد که دا اولاد تبایی دام دا دا اولاد وجل دام دی چی داوی تربیت سیونه که قرآن سنت ورطانخه دا داوی تبایی دا تبای داوی دا وجلی خپل پل اولاد اگه پا شو باندی په پیلمونو باندې پا دمتوب باندی عدد که دام داوی وجل شو و حر بان کردی ما رضا قوم اللہ آشور کړي دې لاره الله افتراحن عل الله دغه په جوړه ګلندارو په الله باندې فضلو پدای سره گمراه شو وما ما كانوا مهتدينا نو دې په سملارې پیندېشتم دلیل اخلي ذکر کوي و هو الذي الله ذا تنشا جنات چې په دا کړي دي باغونه مارو شاتند سپر والا و غير مارو شات اودنه سپر والا ونخلہ او که جوری و ذرا و پس المختلفا او کلوهو رنگ پر رنگ خوراکو ندیده دیم او که جوری تاورا داغی جدا خوراک دی دانگور دا جدا خوراک دیده پس اونو جدا دیم وزیدون آخونان و رمان و اناره متشابهان یوشان پر رنگی و غیر متشابهان غیر متشابهین او نپو خوانکیم کلو خوری منس مریهی دمی وده دینا ازا اس مراکل چی می وونی سی واذ حق ورکه حق د نیم حساده پورز لودنی چکل لاو کئ نو پاغ ورز با نه حق ورکه اغه اوشر یا نسبی اوشر اغه دی ورکه نفسلنا ولا تو سریبو اسراب مکوئ یا ولا تو سریکو ما نه لا تو سریکو شرک مکوئ دانشه د بابا پنوم پدکه منستا مقرر کئ انه یقینا الله لا یحب المسرفین مین انا کئی مصرفان زیادی کون گسران ومین الانعامید سارونا حمولتان د بار والاوی وفرشاد سورلی والاوی سپا کئی دا بار والاوی و سپا کئی دا سورلی والاوی کلوخ روی مین ماداستنا رضاق کم اللہ شدر کلی تاستا اللہ اسپو کم دا سشتا چی پا بازی او گاڑای چلی او بازی د مند دا پارسات دلیوی ا دمن د والشي ناغه ټانګه کیږي وروار سي الله تعالی کیږي ټانګه مانګه به ماته کیږي نټانګه هغه باندې هیڅ سور شاګد الله شان منډ نه درکې ولا تت بیو خطه ادي شيطان مروانيږي په قدمونو شيطان انو يقينن دا شيطان لكم استال دو پارا ادو مبين دشمني سرګاند سامانيه تا ازواج به تا کیږي ميني ات جوړي من اذن اس ني ني دګډو وَمِنَ الْبَاقِي مَا ذُكِرَ بِزُنْدَ دو وَدَوَانَ نَرَاخَذَا قُلْ أَعَذَكَرِينِي وَأَيَا أَيَا نَرَانْدَمِي حَرَّ مَهَارَمْ كِري دِيَ اللَّا مِلُنْ سَيْنِيَ مَا دِيتِي دِتْوَارُو نَرَاخِذِي آدَا إِز اُنْسَيْنِي يَا, يا تَغْلِيبَنُ وَيَادَاشِي دُدْوَشِ زُنِي مَخْتِيرْ شُو نُپَدَا غَنِ اسْبَتْ سَرِي اُنْسَيْنُو آم مَشْتَمَلَتِيَا غَاچِ چَابِيرِي عَلَيْهِ عَغِيبَ انِ رَحَامُلُنْسَيْنَا رای هیونه د دوارو ماده ها هغه بچی دان چې کم بچی پروت دی اغه الله حرام کړی که کنه دا نارانی الله حرام کړو دی ادا ماده دا چارام کړی دی یا اصر بچرګه تورا چرغان نبیونی خبر راکې بیل من په لم باندې ان کن تم ساری دین که تاسو لريشتنی هي خو په تویزګور مليانوی تورا چرګا ولا لغې پوینه بلل تاویز لیکم تور چرګې موږ لري او کې اوس دا سپین پارمیان چرغان ډیر شو اغلا لا لا سره سرو 27 گرم لاړه سلوتا نه نو ماته اوس کاری نا هغه عزت یې وسشته و من الابلس منی دوخان ہونا ددوي نه راخده ومن البقر اسنه نا دوغا ګم ند دوي نه راخده قل اعزكريني ويا ايا نراه ندبي حرم حرام کړی دی الله عملون سه نيا ما دي دلی توا له امشکملت علیه یاشی چا ارخاملن <سؤال> سین د دوالو مادو ام کنتم یاوی تازو شوادا حاضره از و ساکم اللہ و بهذا کرا چی بیان که و تازو تا اللہ پا دین حرماتا دا حرامون نو تازو پا وقتی موجود وی چه اللہ دا حکم را لگا نو چه نوی موجود نو سل درو جوڑا وی و من از لموسو دیغت ظالم من من دا چانا ایفترا چی جوڑی علاللہی که زباب پا اللہ بانی دروغ لیو دلن ناسا دی دګېر علم به بل میسرہ د خلکو علم نشته نو په هغه کچه علم را نوې راګرګي و چې دایشه راولداشه او داسې چې د لر لوکما ټاک پټک کار بدل لکې ان الله دې شي ګالا لا يا بیل قوم ظالمینان توفیق نو ور کوي قوم ظالمبان قل وا لا اجد نمم ما فی ما او هی الیہ ما د محرم حرام شه الا تو ایمن بخولون دی بانی ته مو جپریه غلرا الا عین کونا می تتان مگر دا شیوی مردار او دما مسو ها یاوین بیدون کی او لحم خنجیر دی رنی اخو خد خین دی رو وین نهور هیڅونی یقینن دارې ته غاندې او فیس پنیا و تلید دینا او هلال غیر الله به چواز شي आवाज چې چی د پار د غیر الله پاغي باندې فرمانه سوران او سوجي محتاج غير باغ ني نه فرمانه کوي انکي ولا حد ني وړي دنکي د عادت نه عين ربکا يقينا نفسان لغفور رحيم ان ربکا غفور رحيما يقينا نفسابو خونکي مهربانه وي وان اللذين باكسانو باندي ها دوشيو ديان دي حرم نارام کړي مې دې كل لذيذو فورينه هاريو نو کوالان هر نو دا به حرام کړي باکارې او د غواګانوناولګانې آل... او د ګډو بزونه هررح ارامکرېدي حرام کي مالېبې باندې شوومهماوااز دته د دوواړو الله ما حله زورما مګ راغه چې د پااس دلا د د دواړوي اوویل هو یا اواز د الله حرام کړی وه یا حالال کري له او مته پازه یا چې یو ځې بهوا دا داړو کې سران او دی تا محرمماتې ها موقعتا وی داده یو وقت پوری حرام و پاوی بانده منگ بانده نیدی ذالکه جزین آم بی بغیهی دا سزا ورکلا منگا دی لرا پسو دن سرکا شید دی وین نال اسواد یقونو یقینن منگا رشتینیو فین کز ابو که درو جن کتا لرا فقل ویا ربو کمروستاسو زور احمدی واسعا خواون در محر بانه پر آخره و لا یرد باسو نوا پسیگی عذاب الله ان يل قام المجرمين ده قوم مجرمانو نه سيقول الذين اشركوا به يا كسان اشركوا جي شرك کي لو شاء الله تو خو خوي د الله بذور ایمان يا خو د الله ما اشركنا مږ به شرک نه وکړې ولا آباءنا نه زمونږه مشرانو ولا حرامنا نه بهرام کړې مونږه امن شي ني دا خدای د الله خو هر از کمنه شرکم کو زمنګ مشرانم شرک کړو دځ حالال حرام جوړو خدا اللهه ک نه کذا لکه قه بلله دی نه دا رګې دروپویلوا من قبل لیم چې په خوات دی نو خ تا تردي ځ قوبا سره چېيڅکه زار زمنګه خدو حال د کومی تاسو سره من من سبلیل دلیل شرک په تخری جوو لانا نو راو بعضې دا منته دلم سر نه پراتته وخوایا الم می راته وخواای انته طبو نه تازتاب اِلَّا زَنَا مَغَرِّدُ گُمان وَيَنَأَنْتُم نَهِي تَأْسِ لَا تَخْرُصُونَ مَگر اټکل وې انکی قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَيَأَنُ وَاللَّهُ رَفَعَ دَيْنِ لِهِ یا کمال تر رسیدونکې والاو شاک خو خیر الله لهدا کوم توفیق به درکړې وې تاسو ته اجماین ټولو ته قُلْ هَلُ مَشُؤُدَكُمْ الَّذِينَ رَدُّوا الشِّرْكَ فِيهِ وس کلين ور گئی هغه خلکو ته چاوي بيان شرک پھیلی گئی د زانا حلال حرام او حرام جوړي او شرک پھیلی کی دا الله نه بغیر د بلچا په نوم منخته گئی قول هالو مشهداکم الذین وراو بلی مولیان تاسو هغه سان شھدا مان مولیان فطر الرحمن دمانه کړی دا یش ادونا چی بیان کې ان الله شی ویش کال حرم هذا رحم کړي دین را وین شی دوږی والله تهشات مع هم ته باید م کوودی سره یا کویمه کوودی سره پهې خبره بانددي والله ته تبی مانېګاوه الذي نه پهخواز دا کسانو کس ضبو بیا یادنا چې درولی زمږ پتونو کم ولا د الله په کتاب د روغوي داغه پسې دغه دا تاداریی به نه کې وال الذينا لا منونه بلا خه او کسان چې ما نه لري پغی را ته ددی تاداریی بم نه کې هم بره به یادونه او دود اقبل رب سر خلق برابر ای قل تعالو عدو ما حرم ربکو ما ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی دنبی علی صلات و سلام و سید که نو دا آیات تو دی پسی چی را روان دی دا دی اولو لی دا دنبی علی صلات و سید تیم قل تعالو وردو عراشی تا اتلو چولو لما حرم ربکو ما آجی لازم کلی تاسو بانی رب ساسو الله تو شرک و بھیشاں دا جی صدر بن کویدات صدر بن گردش الله کرے او زرا اللہ سره صدر نہ جوڑوے دا وصیت او منا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسنے الله شرک جی اللہ نہ چھ کم صفات وائش عالم الغیب دی وبل چھ عالم وائی دارن متصرف اگر ی دا بل چھلو او چې هغه د غریبانه وې او دا بل شامل موای عبادت دا کی دا بل چمو کی نو دال شیر کو یا په عبادت کې عبادت ټول قسمونو کې و بل والیدین احسان ادمور بل سره خکو هی مور بل سره ار وخت کې خکا حدیث کی رضی الله علیه والسلام له صحابی راغې صحابي وې من وبر یا رسول الله چا سره کو کوم اے د الله رسول نبی رسول فرمایا امک د امور سره هغه بیاو فرمیل س مامان د چا سره هغ اوکه د مور سره بیا د چا سره نوبی اسلامی د مور سره د چا سره ډ پلار سره سلورم زبانې د پلار حکو خو د مور حکوونه زیاتي او د پلارم ح کی راضي چې پلار د جنت د من دروازه ده او بعضې هغوی دا د پلار خدمت نه کو چاوی د بچو حقونه ادا کی یو عقیده چې بهتری نو موله کی وی یو همنګا نمونه دو ان نمونه سره ګډ واټ کړل ها چاله ډیرانه چاله شارشم کوله چاله دا نمونه ولې شي اځم فرمایل وی یو ملګره او هغه یو ځکه نکای تړلا چې نکای تړلا اګه خلکو ته وی نوم وایي نږي نه سمه دي هغه وینو ناقصه نو دوی ځني کنه تاله ما او ورته یو باسو تاله کنه چې یو جنۍ نګه راو دي پلان سره تلو ناغه ورته وتاو کې دې نشي وې خزه دا وایي چې دا پلان یې لور نوې خزه دا یو لور ته کنه نو رښتا وی نورشتان اوزا بکسوه ما چلکه می گوره خودمی وایش پا دیمینا واقفتا آنو می نویلی چی نو می نویلی نا خبر ارسی گرد واد کولو یو سره پاکی رای اقوی دا نوم با در تنسو واق لما اقوی می ده وی دا جنه نوم خو در تا واق لما خود تاسو با خانده وی نا خاندو نا دا خانده نوم دی خو بس دا دی نون بدا تواییو خو نکاب زر تاری و زر به تارو وی خستانی میره و دا دی نون دی سورا ها نو یا خداسی یا خداسی نون میره دانو من یارتا گرد وردی آقا اشپام یا زید که نکاب تارو نو به تیار راغې پیش و نو علک نو علک دوانه جنوی خوله جوڑ کرد جنو تاره کولې څنګه کا نه تا کا ورځه کابل می نه نه طلاق را پاتې رانتي ما زه دې ل چرته دم لاو کور شي هغه دې نکاو ته دي دیو خالد مولوی سیم ورغلي بل مولوی سیم ب ورغلي نکا ول پته نه خو وابل وال دې احسان نمونه غړ واټ کې دی سم نمونه کې وي طریقہ خو بیا تا تربیت خو کا بیا واده وَبِالْوَالِدَيْنِ دی سانانه موور پلار سره س کوئ واللا تک دوړ اولا کو موج اولاپل م لا دو لنا نو نارو منریزق در کوو تاسو یا مو دا من تا تمري ز در کودي ت مووررکو ددي وجهنا اولا موجنا چ ډوډی بک تاسو ټول د در کوم والله تبل په شا منیدي کې بیهی کول خلوه ګنا نږدې بنور دی ما زه حرم انها او ما بطوانا ا حج کاروی د دین او ا چ پټوی ولا تضل النفس اللذین بوجن نفسا حرم الله چې رحم کړی وی الله الا بلا حق مگر په قانوني شریبان دی ذالکوم وصاکم به دا حکم دې تاسو ته دی باندې لعلکم تاکلون خامخاش تاسو قالو لرهی ولا تقربوا مال اليتيم من دی کیږي مال یتیم دا خوراک خو له یو گنا دا فكر رقابتن او طعامن في يوم ذي مغرب يتيما ذا مقروه هغه یتیم چې په خاورو کې پروت دی هغه لورکا ا يدعو اليتيم یتیم نه ډېلې څو تا کولونه توراسه اګل لمہ تهبون المال حبن جماده مړو مال خري منیز دیکی کہ امان لیتیم دا ایلا باللدیم اگر پاہ طریقا ہی آسان چاہا خیستا دا دا تردی چورسی کی مضبوطیات امرتا وافل کلا پورا ورکی پیمانا والمیزان ابل قیستا او طول پا انصاب بانمی دارشی دا پارا طول شتا او ستا د دا پارا صرف مولا تول کرزید لیرے پیر شیف طول کرزید لیرے ننا مولا او پیر طول نوی احطه چه دین معلومه نو ده مولا خبره او د پیر خبره په پده بینه معلومه فا قرآن بینه معلومه کتابون سنتون لیسی رفیون بلوتون ناس فیحا ظلم حقی فمنهم زائغون لا خیر فیهم ومنهم جائغون لا, ز... لا تجویز شکی شک قرآن او سنت زمن که سوٹی دا پده بانه می خلق معلوم کلل او پده بانه سوک پاکی کاغو اوی کیس خیر نوه او سوک پاکی، ها لار اللہ شکیو سمپراتی دیم قرآن و سنت داکتر سوکیو گردو و قرآن و سنت دا دا تول زریعه و گردو پا دیبانی خپل عمل خپل عقیدو تلا والمیزان بلقیستو او طول پا انصاب باندی لا نکلیفو نفسن الا اوسا تکریب کی ناچیو نفس مگر مناسب دا تا قدد دا حکت داوای چی رزبا قرآن تا تول و رزناستیم ننستاج سور تکریب تا قدرت هغه تا قدرت الله درک لري هغه بوذر باندې الله چولې دي دا قران الله زمونږ د ذهنونو مطابق الله را لګلې دي الله ته دا پته واشې دي ته قدرت لرلې شي زکولې شي زکه راولېګه باې سره یو ز قران نشم ز د کولې ز د کولې شي ک قران د نګې د قران غا مقصد بز د کې پوي به شي په مثلا وایلا قلتم کله چې وینا کوي تاسو په د حساب وینا کوي ولو باګر کډیر نږدې وَبِأَمْرِ اللَّهِ أَوْ بُاكَ مُدَالَّ بُرَوَالِ او کہی ذَالِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ دَاہ حکم دیتا است پدی بانی لا لکُمْ تَذَکَّرُونَ خامہ خاشتا سپن واق نہیں وان نھا ذیرا دی مستقیما یہ قینن دا قران زمہ لا رادنی گا پت ویو ددی تابیداری کہی دیو جنا نیلو سایریم کِم ادر ذالک سبیل المستقیم وغیره سبول الغوایہ دیوال ضلال دیوال رضا و دایسوال دا بكم وکيف فانه باب یجر یجر ذوالبصیرت للعمى دا, دا او دینا علاوه چې دی غټولې د گمراهی دی اغه تاسو نه پکما وکي سر پرې دادایو دا دروازه ده دا؟ کولا ویګین فطب کتاب الله او سنن ساحات فضا کا عزت بہاتا ہوں عزت تاباتا ہوں الہداں دالاب کتاب اور دا سنت دا نبی السلام تابیداری کان اور خواہش تابیداری دی فریدا الدین ما قال الرسول وصحبه وتابون وممن نهجهم قفا دین اگے چل اللہ رسول ولے رسوابہ ولے تابین ولے وان هذا صراط مستقیما یقینا دا قران نی غلا ردا زما لاره دنیېغافتبي وهو دېتاببیدارو کوي الله دا حکم کې د تابدارو کې فته بهو دا قآ منګه پریو صرف د خمنو ټېیکم وااخسته ولا تتې اوو بله تادارمه کوي د ګو لارو ف تفر راقب ب کومن سبيلي تتس تاسو لرا دلارې د اللهنا ظ کوم دارنې شي تاسو به ی کوي تاسوته په دیبانې لا لم ت تقون خا مقا چې د خلابنا د ظلمنا سمانا موسل کتابه بیاې ورکې مصال اسلامله کتابه تمام من پر راله الذي په طرقا سنا چې تستا او تله ووز کو اون چې د عور ددن وز اون چې لکلدار یشي د امور د دی نه او دا او رححماتته لاله اون کا مقا چېدي بلقا عرد مؤمنونه په ملاقات در ر خبل و هذا كتاب أدى كتاب ده و هذا كتاب أدى مبارك ده كتاب فاتبعه ده, ده تابيشه ديا بيا الله و أن هذا صراط مستقيم فاتبعه و هذا كتاب أدى مبارك و تقول تأجيري ده اللانا لأل لكم ترحمون خام هم دربان نوشين ننده كتاب مغا فريخو ده صرف د خدونو ذریعہ ام او صرف دی دې د پاره چې په پا مړی کې هغه عین او خې او غین دا نیت کا او دا په کې ها د او دا په کې د دې زینو وایا قراتيو نداي بارتو د صحت د معنا نه او د الفاظ نا هم صحتو د سیر په الفاظو لزور ورکا د معنا لحاظ په کې ویو کني وي خو صرف دا قد دا حمزه او دا عین او دا غوین او نو سره زور ما کوو نقصان به وکي دا هم دا الفاظ هم چې دا غي تعلق هم خل صحیح کا من دا غي بد نه وایو اغم صحیح کا خې کار دي خودمانه اعتبار به پکې ډیر زیاتی معنی ته شک لا معنی و خیر زو خیر دي معنی مکوو ګناګاریږي بځکا اصل خبر خدای چې الله پیو پیجن په معنا باندې چې معنا ته زکینن او توتی تا ډیر وای چوری کور یا غنه چوری پیجن نه کور پیجن ان تقولوا دا چو وای او ان ما انزل الكتاب چې به شه کنا دلشي کتاب الاط وای پته نه با جوړل باندې يهود او نصارى من قبل نا په خوا زمنګ نا وين كنا يقين من غان دراسته هم لغافلين دل اسود دینغه نه خه خبرو او تقولو یا داواي لو اننا انزل ن کتاب کچري منګ را لگل نتابزل ن کتاب بشکان جلشي په منباني کتاب لکننا خا مخاو به منګا ه دا ډیر په هداات من هم ددنا فقط جا اکم به نهتون مرد ب کومه ت سره راغلی تاخ کاره دلیل د رستاسوونه وهدن او هداات ورحمت او امام اذ لامن نسو دغه ظالم میمن دا اچانا کذب اچ درو غوی بیا د الله په چون د الله واسطه فان ها واول د د دینه سنذ چې بدلور کوه کسانو لا سزا ورکو بدلور کو د بدل یادونو ناسو علاظاب بتزاب دما کان یذفون فسود اچ آن دی ال ت هم ملائ مګ چراشيدي د مائق او یاد یا رب کا یا را شي رستا یازاب در رستا او یاد یا بعض آې ر یا را شي بعض نهاخازاب در رستا یو معی بعض یادې ر کله چرا شي بعضې نهاخاب در رستا لا ی نفسن ناکو فانه پیدا دبور نکی او نفسه ایمانوه ایمان ډل دا د لم تكن نو ده اماره چیما نه راول من قبل پخوا او کسبت یای نه کړي دی ایمان اخره و ایمان خپل کی سو خیر دی جملو کې ادریس لافز د ایمان ذکر کا لا ينفع نفسان ایمانها لم تكن آمنت او کسبت وی ایمانها د ایمانې مان عادت د دا دای دا دا دا ایمان پیدا ور نکلا زه کده پخوا ایمان نوراوړي ایا ایمان کې سره خیر نو کړې نو پا ایمان کې خود ډیر د خیر کارونه کړې د نړۍ کې کارونه کړې دلته اعتراضون ډیر دي خو چی خیران معنا اخلاص واخل نه اعتراضون ټول د فسخاتنګ شو یعنی منافق خو په ایمان نه راوړو او که ایمان راوړې نو پای کې اخلاص نو کړې نو د تا د ایمان پیدا ور نکړه دا مطلب دې دی, دی او که ثبت به ایمان اخیره ینه نو کرے پیمان خپل کې اخلاص د خیره مراد اخلاص ولین انتظار ورته انتظار کوي ان نا منتظرونا مونږه انتظار کوونګیو ان اللذینا بشکاکسان فرقو چتس نسیک دین اون دین خپل وکانو شیاو شدی ډلی ډلی لستامنهم نه ته دین افیشین پېش کې انما امرهم الاله یقینا انکار د دې سپاره لې شوې وې الله تا سو ما یو نبیوهم بیا بخبر ورکی دیلان بی ما کانو یفعلون پا سبان چفیئے کئی من جاہا بین خسنہ دی چاچرات لوگل پتو ہی در فلہو عشر امسالحان ادل را بشمیر درجید دیدی او عشر امسالحان حضر ل درجیدی دلتے لذکر کری ندا ذکر چھنتی ها فلہ سباندرازی فلہو خیر منہا سورت نمل کی بیا رازی نو یاد کئی ومن جا چاچر آدو کرل بسیاد پا شرک فلا یجوانو بدل بنشی ورکول اللہ مسلام اگر پشاند دنے وهم لا یزلمون پتی بزلمون شیم قل انہی حدا نیوردو عابی شکامات توفیق را کرے دے رب بی رب زمائلہ سرات مستقیم فترد لارنے دے دینن قیامات دنے مضبوط ملت ابراہیم آد تر اقب ابراہیم علیہ السلام حانیفہ ما داون کیو د دا شرک و ما کان من المصریکین انو د مشرکان نا قل ان صلاته و عباده بدنی جمع و نسکی عباده مالی جمع و محیایا او جون جمع ف خیر کی بہترین خیر اغا جون دین و ما مادی او جو مر جمع و شرش انسان ترشی اغا مرگ دین ل و ما او شر زما لله دا الله پاروے رب العالمين، رب مخلوقات، یعنى جن او مرض ما طول ده الله ده پاره لا اي شريك لا، نشتي برخي والا الله سرا، و بذالكه و مردوبه ده را توقم شوه ده وانا اول المسلمين، اوزا والنمبر غالي خودون کنم اللاتان صورت کی عقبات ستة ذكر کول، شپگ عقبات، اغا شپگ شپاق واندهي شپاقبان هر یا معاهد تیری کی، وسطهي کی دا پیوتن بانده رازي، او پا دی سی لابونو باندی او بیا پا غل داغه نروس تو پا یو یو تن باندی رازی اول آقابا آیت نمبر تری پا مراوالوی وکا ذالکا فتن ناباد هم دی دا غرنگی امتحان مکڑی بازی دی پا بازو بانی لیاقولو دی دا پارا چوائی احا من اللہ علیہم من بینینا ایداح کسانی چی احسان کری اللہ دی بانی پا منزمان کی تا تا باول یو بڑا علم سی دا دی دا پارا چکتا تا دی نیخ جواب برکا یادی پی گزاروکا یادی پی ڈابو دنگا نو خلق بوچی گورا بیدا پا دی دا مشر بیدا ختمه د مشرانو ډیر عدد کې ډیر قدر به کې تاسو واول دا وای مشرب درته وي چې ورو ته پرون زمنګ پلاز کې په لای او پرون جولاو نن نه چې پټه پرون دی وځي پیټولول او نه راته مسلې کې اځمن کړي کې چاغلوي خوند زده سی واغدا مسله نه دا کېږي او پلانې مولای سی وو هغه دا مسله نه دا کېږي چې دا وخت لس دی لستنوره ډوډۍ خورلا ها الوی مولي چې وو او غټه چوغو ورپسی وا غټه شمله به پریشي وا هغه دا مثلا نه ذکره تاراته کړه دا خو دیدو پر راغله ری چې تا بذنان کې وته دا خبره په مغیان ورواړې مجاراته څنګه دیو کې خو مغیان دا به کنځلې نه کې خیال بکې اور تبوای بابا خپل د گلشا سونه خپل خبره ما خو وګینه دا موليانو دغه خونزابګانو دغه پیرانو دغه سیدانو مسله کړی دا فته وی هی مسله نه دا کړی اما او کړو زه د الله شکر ګزار بنده شم هغه سوچ و هغه څه چې ما خبره په دوور ولده په ماره واړوله دې پکې راوستن دې بدنام کړم چې موليانو مسله پټه کړی دا الیسللا بی عالم بشاکرین ایا نه به الله بویا بو شکر ګزارون او ته وګوره ډیر دات نرمی کې کار چ شروع ندابا ورو ورو شروع کی د بنیاډ نشی کار کینو بنیاد دا به ډیر مضبوط جوړي اځ کې نه چې ته داول نه دا کار شورو کی چې ځان ته یو لوی علامه سی بوې استاد اخیال کوي چې ماته په ډیره دنیا ناسته نه نه اول به ورو ورو کار شروع کړي یو یو ناتواد بد دا شروع به زیاتې کیږي بیا اعظمنګا استاد فرمایلوی شیخ القران رحمت الله علیه چې کله پښپیر کی کار شروع کاو نو دو بدماشانو تی قرآن شروع که چه قرآنی ورد شروع که نو یو بابای علم سو یو سپینروب یو باباو چه اغیه که علم نو اغر اغی اه بدماشان لکان دقل تا زمان مخی تا یو تا ناستی و زدر تا قرآن ویم خواهوی قرآن زدکو اغوی دا بابار اغی او خپیو خوز اولی راسو نراسی که ویالوی اغزوانا اسمان دی پینکره و زه پوښه شم چې دا غو چې علم سوال لري نو زه قران مې ما بابا له چا بیم دا چې کومه او بابا لږ چا پی نو ډیر افګه پیلېږي زګه داغه اډو کې ټول ځاړي شي نو چې زور ولکه نو ډیر خون کوي بابا لا کنه بابا نو چا پیو لخوان کوي چا پیو لکو ولا چا پی شوروک په سباله باندې بیا چې څنګه هغه د او دا څوک او مودريته له بابا غوټیو دی په کې یو ذکر اسکار کوي چې ذکر اسکار کوي دالکان ویږي تاسو درس نشورو کوي نو ما پتیږي چې ما په بابا باندې وایي سو ما په بابا باندې وویل ټبوي اوس په بابا غستشي هغه ځله درس نشورو کوم چې بابا راي شي نی بابا زه قران شروع کوم په بابا قران ډیر خوک لګي بابا دا ځنه چې کړو ویزه دره لمه پنارم طریقه باندې کار شروع کې نرم انداز کې بابا ورته ور ورکړي چې د روانې ما اوري قرآن مې شروع کو راغه بابا کی نهسته قرآن ته قرآن مې شروع کو اغه له کانون نهستي خلق ته پته ولګي چې الله په دې باندې دې څه چلو کو بابا مې په سیولېګه ما که بابا مرزا کلی قران دکینه سم خوې جيبه لک دیزه ته کې او به وې دا څنګه چل دوک ما وی بل یو طریقه شروع کړو طریقې دازي شروع کړه چې ما به کمتین کې درس کاو ذکرې کسان پراله چاته چې قرآنونه یادو ما وی په جمعه کې تلاوت پته ز پتیزه کړو پته به قرآن و چې دا درس ونی او دا درس ددو کامیاب نشیم بعضی ټیم کې بس ته مخالفت ته د ځخ خلقم راوځي چاغه په دینی رنګ کې راوځي دینی جامعه کوي اځه بچرته قرآن نه راکليونه به قرآن او اوسې تا کې له علاقه کې خپل کور کې خپل اوجره کې خپل جماعت کې د قرآن درس وروکو نو هغه خلک چې قرآن درس سره پیجن نه هوی به تاسو سره مقابله شروع کی او قرآن به شروع کی نو تیلاواته پتیه د تیه شروعه نه پبل ورزمه دی مالګر ته خبره وکره پتیزه ما مادة خیال چې دا بابای له گواوري مې خاډه چې دا بابا پې غوګونو کون دی ګلې بابا د دا خلکو داشور ووري دو دا دا نه دی الکانو نو د بغیر دې کونټه نه پبل تینه سمې پرې کونټه یې سمې دا سوه داشور کوي پس کونټه دې لاس دې او ټولې جمعه توکل ها وېزا وي ما وی چې بچو تاسو ما پې سره لګلې تاسو به پیوام او شهید رحمت الله علیه ودا خبره کوله چې ما د انګريزانو مې سکی نه وې چې ما ته لخرې جوړنه کړل نو ما ته بیا سړې موایې تاسو غې ما ته کې نه که کنه لګي را تر افریدي تاسو ما ته پې دې نه او ما ته ها بدنام ما بدنام وې او زما مخه لراځینه چې ما سره چيني هغه بابا هغه ته مې برابر کوو او مې پیوال ای و چې دا څنګه لوبه وشو من خو د په او مونږی والو دا امتحانو خدا دمرګران نه اوه اړ یو امتحان د بل نه سختي دویم امتحان پښ پنا یاد کړي وکذالک نفسل الايات ولتسبین سبیل المجرمین بلورزبانی درد کین را بشو تا ته وای را کوژ موذرا او بل شي خبره کيمبر تو خو جنو بابا ګان سن شي کولیا سن شي کوله زیارتونه سن شي کوله بل مسئله درجو کنه درجی نور دغه د کړي یو کنه سره دغه د ز د کړي او په دې راته به شروع کی نو ته بوای بابا دا خبره بیا بیا زکه کومه چې ما ته پته ولګي چې په چا د خبره بدلېږي نو پتا خو بدل نه لګي کنه بابا اګه وین نه ما بدل نه لګي خپلانی وی خپلانی وی ز نور سره به ګورو خو چې پتا بدل نه لګینو ها اګه په دې دیم لګلیک و کذالک نفصلل الایات دا رنگی بیا بیا دلائل دو بیانو دو توویدو ولی تستا بینا سبیل المجرمین دیلو پارا چې سرګن شی د دو مجرمانو تا بدا جواب تے وی بیا بیا ذکر ویم دا مسالہ چی ما تخ چې چی چا بانی دا خبره اپدلے گی او دا دی حالتو صورت حج کم ذکر گئی او صورت مدصر کم بیا ذکر گئی دا امتحان او دا عقبہ دا دمرا گران اناوہ بلا قبع ورپسیدا آد نمبر ایک سو پانج یو سل پینزم طول پا کذالکا سر ذکر کی قیده مستمر ری تفجی شارده و کذالکا نصر رفلات دارنگی بیانو دلائلو ولی اقولو درستا درست درې ماندی دی درست هغه غړې دی را سره وګڼې تهغه جګړ ماري زم ولي یقولو درست ا چې وې درست راته ځړې خبري بیان کړي غړې قصه یې درې مانا ولي یقولو درست ا دې په اړه چې وې ممن الله د چا نه دا استاد دې سوک دی تا ته وې استاد دې سوک دی دا مسلې نه چا نه کړی دا چتوهه دا پلانې استادنا استاز وی خا خا غړ شری نه هغه غړ په صحی او غړ بعد او نه تاور چتا پلانی پلانې استادنا نو دا بد بدره دې شروع شروع کیږی او غړ په صحی دی او غړ شری دی نو ځنه چتاګه مړاین راونیږي ځکه نه پوې دی هغه پوې کا او مصله دې دې کې نه راشي وي کلي کلي مصله د توحید نه راشي وي نو به جنگ نه جوړی دې جنګ جوړ کونکي سره به ډېر خراب کړي. او چې کله مسأله وارش کېږي نو کې بیا جنگ کې. نو مسأله باندې ملګري به با در سره بیا ډېری. بیا مو مزبوتی پرواه به بیا نې. ها نو چې دا درته وي چې دا چانه درته کړې ده. ناګه بدرته وي چې ښا ادا خو غټ شریو په ساري لري تب ورتواي. مړه زمو استاد ته پرېدته زمو استاد سګي. ایتای ما اوهیه الایک مې ربک. ځینېدا تا کوم مسله کوم نه هغه دا کوم د خدای کتاب درته زرته د قران مسله کوم لا اله الاه قران کتاب مسله چې نش ته اجازه درکو انګه بغیر د الله نه دار ذمہ یو الله وي واعرزان المشرکین امخواړو د مشرکانو نه چې تا دا وی واعرزان المشرکین نو دیوې تبا مشرکي بلار بده مشرکې نه کې بده مشرکې خاندان بده مشرکي اولګیا بشي درته ټول بدر ته یادې تاسو طول مشرکانه تا ما تا مشرکو کنزل بشورو کی نواسی نچه گوره کنزلی شورو کیا دب در کئی خواه ایک سوٹ عیاد کی وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونِ مکویا کسانو تا جرابلی بیداللانا کنزلی بو کیا اللہ تا دو وش دشمنین اپا بیلمیسرا کتاور تا کنزلی اکڑی نوار سا دیوران کل کنزلی بانکی چاگا کنزلی شورو کی ن بابا ته یو کنسول ور وکاسونه خوان کې ستادي کارشاپې قولینا ها ابوي ما کله کنسول کړيدي کل وه نو که کنه داسمه آسمان چې ځنګې غا فونه پکې نشته ها عادت ته یو څوک کنسول وکا ابوي ما کله کنسول کړيدي کل ونه هو کوي سو؟ اوس نو نو نه خوان کوي خلک ته به راشي کنه دا په واسه مرخه وکولې کنسول کېږي هو که چې اوسو درنزدکمه ابوي زه بدلېم که ما کنسول کړی ځان ته <laughs> سو پورې باندې ولې نه پېریږي خو ته به کنسله نه کوي غوري چې کنسله وکړه لار څه دي ځان له غړ وړل خراب وکړل او مسلې دی باندې كلاو مسلې په رکاوټ دا کبا دومره ګران نه و د دې نه بلې چې راځي هغه یو خدا خدابابا ګانې دا خو ډېر تابیدار دی قران ته الله دې ولا جونور کې لاري قصتي نو خو بابا ګانې هغه دې له کان نه ټکرې ګوري ښا له کان پکې پاشېره پاشې او دید خود کلک نستی مضبوطه وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهَ کَنزلی با نکوی بلا قبع آد نمبر ایک دا قبع دا دا دا غینا لگه گرانه دا اوز با دا پسی مولیان را جمع کی مولیان برا جمع کی وی با چیر را تیز دی دا خلی نا تیز دینو او چی کم خبر وردکنو پا من جای را والی منږه خبره فغورړو وقعت په منګ را وواړی منږه ټول دا جرریان کی چ هغه خبره نشو کوی بیا ور جواب نشو شوور نو مان بر راجم کې چیره ډی وړو کې د وت هم ر دی نه او ټوله دنیايا لګی وکه ذاکهژال نیکلی نه بیا نهدو ان شاادوي ن لینسیولجن نه یو هی بعض و میلا بعض انذخرو ف کولی خبرې به یو بلتا چای د دوکې خبرې ملیان بر راجمي او دا امتحاناته ټول حضرت شیخ القران رحمت الله علیه باندې تیر شیو زکه من دا طریقہ زمن کو استادانو ته خوده ل زمن کو استاد من دا طریقہ فودل ل ام ادا پاغي باندې تیر شیو موليان بدر پسراجم کېو شیخ رحمت الله علیه پسراجم کېډو پنځ پیر کې لا شاه جمعه تو ادا اولنې جمعه تو جوړ شیو موليان یې سو موليان تقریبا کډیرلا او دې سیمه راغلیو ډیر خلک راغلیو اوي ها ټول چا به یو فټ فټ کولا چا به ل فټ فټ کولا وی ماده ټول نه د وخت وایستي چې د وخت می ته کول وایستي کلی کې آر یو کور لسلس وو آتا ته دایت میمنه میمنه کړو ګډانی ولا لال کړو ډوډۍ ګانی ولا کړی خو چې کله ما ملزم کړ ټول او د وختونه می ته وایستل مولیان وی سره 15 منټه مهلت راکې چې مونږ لوګوزو وي مای چې یو مېرمن مهلت په نظر کوم وی دی سی وی چډیره سستی مکو وا وې زه سختینه دوی سختیکې نو زه کا سختي کومه ډیر ډیر فساد شروع کرے زه کا کوم نه پریدم وینا پنځمه محلت راکا چې موږ غلې کوزونه بیا خیر دی عوامو ته وایي چې دا زموږ مسئله یو معنی یګینه نو پری دی خلکو وې زه مهلت دی چې پنځمه مهلت شو